Eta talde hauen bilgune izan da gizon sarea Gurekin da sortzaleetako bat Mikel Otxetorena Mikel Gavone. Zure. E, zein da zure ustez gaur egun daukagun gizontasun eredua? Nagusia? Hmm, ba, bueno, ba, nola baita, e, ba, lores texistetan oinarrituta dagoen e, gizontasun badago. Guk beti esaten dago, bai gure elkartean eta bai gizon gizontasaren eta taldeekin gaudenen, e, gaur egungo gizontasuna hiru ez ezko dago. noinarrituta bat izan emakume ez izatea digarne homoseksual ez izatea eta hirugarrena umea ez izatea zer gaitik iru hauek ba, nola behite e, ume izatea, umoseksual eta emakume izateak badirudi gizontasunaren e, kontrako baloreak dituztele bau da emakumea sentiberak zarete e, umeak nola behite dependentsia badakatez, daitezke independekizan eta bar, eta bar no. Bauda, nola behiteko abizzen pila badau de itz bakuitzaren atzean bizo barizan baste dira zerbait irabazzen duela? Claro, eske, e, irabazi galdu, badirudi di hemen, e, produktu edo markantilismo bat eta zari garela, eta, mm -hmm. eta ez nik egizan da, horrein dikena ez ez bilatu terminologi edo itz e, egoki bat, zaiaten e, naiz ez, ez erabiltzen galdu du, ta, eta irabazi, Baina, noski, e, terminodetan e, itzikite manen badugu, noski da kagul asko irabazteko. Batipa, bueno, sentimenduen kuduek ateren inguruan, gure bikotarremanetan, gure familiarikin, e, semalabekin, eta lankidekin, eta bat ez mm -hmm. da, azkenean, e, irabazteko asko da kagul, loka pasakik daro, irabazteko bidorretan privilegio batzuk, edo gaizkizteneko privilegio batzuk aldu berra dazkagu. Mm -hmm. e, Erez patriarkala eta matxista gainitzeko horta, zorbidean, mm -hmm privilegio batzuk, utzi behar dira? Baina uski. E, Engauza da e, azaltzea gizarteari eta batipat gizonezko hei, privilegio joek benetan ez di alain privilegio. Gau da, da mm -hmm. privilegio bat urtero-urtero e, karreteretan ditzen dira gizon kopuru hori ez da, ez da privilegio bat. Edo kartzelak betetxaren portzentai hori eta da privilegio bat. Ordon, nora altzea, azta, hori nolabaitez altzea, ez da, kakustartan izango hori itzakea. Gau da, benetan bueno, pos, privilegio batzuk onsegiratzen dira nara galtzea. Eh, Nosti gero beste arlo batu eta pasako bagineke, eh, posla mundura dibide soldaten ezpertintasunak eta hori dinak. Bara, bueno, nik usteet mm, ez dugu defendatzen gizonez soldatak eztea, betzeketan, makonez mm -hmm. soldatak egotzea ez. Nah? Ba, Berdintzea gorako, eh. Hori da, oberako. Oberako. Eh, genero indarkeriek nire zikolokea kasua daipamen bat, itzegiten ari garen guztiaz, gizon taldek ez duzu dutzen inguruan, Bai, baina bai, berez, e, lan txendegun gai garantitxonetariko bada, ezta. E, bai, gint... Zerra egin behar da? Uf, ba, lehenengo gauza guk beti esaten dugu sentzibilizazio txikasi erra gula derrigor, baina sentsibilizazio gutxak e, ez igo ekintzara, eramaten. Ordo nengukor, bigarren pauso txiki bat ikustadegu, konzintizazioa ditzen diguna. Hau da nola behite konzintizazioaz e, jabetzen zarenen, horrek dara E, automatikukin hori baitea e, zerbait egitera. E, nik usteet, e, gaionetan, genero inderkean inguruan e, argi dago e, bakuitetik hasi beharra dagola, azkenean denok e, izan gendezake hori baiteko ardura, e, genero inderkean inguruan, gure inguruan e, egiten dugun, pentsatzen dugun, hitz egiten dugun e, gauzetatik hasita, e, eta, bueno, gero egun nik usteetik izarte maian E, ba, bai bultzatu dauden e, erakunde politika e, genero inderketaren <gülüyor> e, ba, bueno, ba, ez ala nierresa izango kontutan neukei bar dugu mendetako arazo lari eta gauzak ez direla egun batetik besterar ez estar e batetik bestera. baian bai ni eta batez esateraten neko baikorra na izala gai honetan Bideon ingoazela, baina norendikan bide luzeak gula horat. Gizonen eh, aleginik gabe posibu edabarentasun da? Gizonen implikazioz zenigabe, zure guztiaz? Ez, populazioaren erdia garen momentutik ant, izonak ez balen badira, ez balen bakara aldatzen. Eh, emakumeek eh, egingo dezuten aldaketa eta egolortuko izuzulten eh, elburu guztiak tope batera dintzeko dira. E, Beti egongo da kastelezko zapai bat ordua. Bai. bai eh, izunak ez balen marea asten eta gauzak birplantatzen beste modu batera eta e, balore ezpertinak eta barre... E, jorratzen, e, zaila izango ditzake benetako berdintasun arrela batera jatzea <hazitzen> e, Mikel, bere momentuan e, gizonduzek eta bestelako ekime batzuk izan zire, zinadura bilketa batzuk pa, gizona berdintasunen alde ba, bere izena eman ez eta barbada horrelako zerbait momentuanetan gure entzuleari gombitea geteko Ba edo besterik ba, planteatu nahi duzu agurtzeko. Gizon sare bezala, saiatzen e, gara abidez, normalian azaroko 25era begira ustero ekintzen bat egiten kalera begira. Emakumeen azortepeguna di behera. Horria, indarkeriaren ja, kontrako nazarteko eguna eta beti saiatzen gera egun horren inguruan, ba, gizon sare bezala ekintzaren bat egiten e, kalera begira. E, aurten, adibidez, e, bueno, ba urte bateko ekintzaren ondorioz, e, zailatzen ari gara jarraipen bat egiten, eta bezarkaren inguruko bideo bat. Hau da, nola baite, gestu positibo bat indarkeen aurkako e, kiniu bezala, ezta? E, horrelako ekintzak bai egiten ditugula ba, urtian behin gutxinez gizon sare bezala. Aurten martxoan ere aukere izan genuen e, sare, bueno, estatu mailan badago e, gizon berdintzaren inguruko sare estatal bat, Eta gazte zen bildu ginen denak, orduan, horre ere kintza bat egin genuen e, amazuriaren empalantzan, eta, bueno, ba, odola ekin tza puntualak. E. Uh Horren, -huh. e, sinadura eta mm, erakunde publikoetatik bultzautako eredu berdinan ez? Uh -huh. Bona, bueno, egon nitezke aukerak nahi duenak, e, izan ditzake aukerak e, zuen gana gasturatu eta bestera batea gai aujoratzeko eta berdintasunaren bidean beste adegi egiteko. Baina, noski, e, bueno, e, zorionez, gaur egun geru eta e, berdintasun teknikari gehiago daude gure dueletxetan, daiz eta orain krisaren aitzakipean, ba, bueno, piskadatoriren gelditu geldo gelditu da, baina, bai, nik uste gaur egun e, relatibokia reisa degula, Ego zen gizun, e, agerturatu aiteke dozen edakunde publikotara galdetzera, edo, bueno, uh -huh. gaur sarearekin ere, askota askotazko da kagu ezta. Mikelo txoturren askotazko, eh? Ezo regatik.